Перший поріз гоїться без шрамів. Тієї ж миті, якщо щось пішло не так, природною реакцією керівника є прописати правила поведінки в інструкції. Хтось ходить в офісі в шортах? Треба запровадити дрес-код. Та ні, не треба. Досить сказати Джону, що більше не вдягав шорти в офіс. Внутрішні правила – це наче шрам організації. Свого роду систематизовані перебільшені реакції на події, що навряд чи стануться вдруге. Вони є колективним покаранням за індивідуальні вчинки. Саме так народжується бюрократичний підхід. При цьому ніхто не прагне насаджувати його. Він підкрадається повільно. Усе відбувається поступово. Одна інструкція – один шрам. Перший поріз гоїться без шрамів, тож не треба їх створювати на тлі організації штучно. Не створюйте внутрішні правила тільки через те, що одна людина одного разу Щось зробила неправильно. Такі інструкції доречні лише для ситуацій, які повторюються знову і знову.